Наступного ранку щойно прокидаюся, сідаю перед туалетним столиком і роздивляюся фотографії, ніби підзаряджаю свою батарею позитивними емоціями. Хвилин за десять відчуваю, що готова спуститися на кухню. Том уже прокинувся і сидить за столом. І «Я підкину тебе до школи», – каже він, побачивши мене. «І чекатиму увесь час у машині на випадок, якщо знадоблюся тобі». «Що?» «Ні, ти жартуєш!» «Та ні!» «А ти не помрешся, з нудьги?» Тому сміхається. «Може бути, але я візьму з собою ноутбук і спробую закінчити домашку». «Дякую!» Сміхаюся я братові. Том кладе руку мені на плече. «Ти впораєшся з цим. Ти зможеш, і я знаю». Заходжу до школи, подумки повторюючи братові слова – як мантру «Я впораюся! Я впораюся!» Здається, ніби у мене над головою світиться неоновий напис «Тихо!», тому що всі, повз кого я проходжу, одразу ж припиняють розмови. Та мені байдуже до тиші. Будь-що краще за вчорашнє цькування. Навіть коли школярі штрикають одне одного лікцями і витріщаються на мене, мене це не надто зачіпає. Дуже дивне відчуття, бо у школі я завжди почувалася невидимкою, тінню, славнозвісної і Меган. Але не тепер. Тепер мене помічають скрізь, хоч куди я йду. Скидається на те, що мене впізнають і молодші школярі. Поки йду коридором до свого класу, думаю про Тома, який сидить на дворі в татовій машині. Я рада, що не умовила його лишитися вдома. Коли заходжу до класу, припиняються розмови, і всі витріщаються на мене. Нічого, все нормально. Прогулянка шкільним коридором підготувала мене до такої зустрічі. Добре, що я не бачитиму обличчя Меган та Олі аж до уроку драми. І я йду до парти, сусідньої з Кірою та Амарою. Вони обидві дивляться на мене так. Ніби у мене виросла ще одна голова Привіт Кажу так спокійно і впевнено Як лише можу О, привіт Каже Амара Як ти? Здається, вона щиро приймається Норм І підсуваю стілець і сідаю Ти впевнена? Перепитує Кіра, схиляючись до мене Я киваю І закушую губу і від їхньої щирої турботи мені хочеться плакати. Я відчуваю, що всі погляди спрямовані на нас, і заливаюся барянцем. Кіра ще ближче підсуває до мене свій стілець. «Це правда, що ти...» «Ні», – хитаю головою. «Ні», – шепоче Амара. Вони з Кірою здивовано переглядаються. «Ні». Хтось розповів купу брехні тому сайту «Та ти не дівчина онлайн?» – перепитує Амара «Так, це я була, але решта – неправда, усе не так, як вони про це написали Не можу повірити, що ти – дівчина онлайн Я обожнюю дівчину онлайн», – каже всміхаючись Кіра я знайшла блог, коли гуглила щось про Снуперспередайз. Ти так смішно написала про ями. Мені також дуже сподобався той допис, захоплено киває Амара. Справді, перепитую я з Надією, дівчата такі милі і не схоже, що вони взагалі мене засуджують. Близнючки підсувають свої стільці ще ближче до моєї парти. Та про кинський хлопець це Нуафлін? Запитує Кіра Я глибоко вдихаю Так, це Нуа Флін Але Мені стає страшенно ніяково. Я не знала, хто він Він не казав мені, що він музикант А я раніше навіть не чула про нього А я також, каже Амара Кіра зітхає і хітає головою То він сприхав тобі Я киваю Амара накриває мою руку своєю це так жахливо. я не можу зараз розплакатися. Не можу отак перед усіма розплакатися. Ми не могли повірити, коли дізналися, каже Кіра. І я казала Меган, що ти на таке не здатна. Я спочатку навіть не повірила, що ти дівчина онлайн. Та потім про це написали в інтернеті і... Що ж, не здари, канікули скінчилися. Розсідайтесь по місцях. Ми розвертаємося і бачимо, що в дверях стоїть наш учитель, містер Морган. Близнючки відсувають сільці до своєї парти і занурюються в сумки і шукати зошити. І я ж сиджу нерухомо, подумки прокручуючи кірні слова. Я казала, Меган, що ти не таки нездатна. Я спочатку навіть не повірила, що ти дівчина онлайн. Та посім про це написали в інтернеті – та потім про це написали в інтернеті. На уроці я не чую вчителя, бо думаю лише про одне. Як Меган дізналася про мій блог до того, як новина з'явилася онлайн? Олі міг розповісти їй, що я знайома зно. Але ж він нічого не знав про блог. Якоїсь миті мені спала на думку божевільна ідея, що Еліот міг розповісти їй. Ні, це справжнє безумство. Та якщо Меган знала про блоги про НО, а ще до того, як це з'явилося в інтернеті, чи не вона та сама особа, яка злила інформацію? Урок триває страшенно довго, та щойно лунає дзвінок, я одразу кидаюся до парти близнючок. Але Меркан розповіла вам про мій блог у вівторок ввечері, відповідає Кіра, складаючи речі в сумку. Ми сиділи в кав'ярні, коли вона показала нам його з телефону. Вона навіть не здогадувалася, що ми твої підписники. Я сподіваюся, ти й далі писатимеш, каже Амара. Ну, коли вляжеться вся ця метушня, мені подобається, як ти пишеш. Я всміхаюся їй. «А що вона сказала про... про Нуа?» «Вона сказала, що він зраджував Лії Браун із тобою». «Я заступилася за тебе, коли вона заявила це», – сміхаючись пояснює Кіра. «Сказала їй, що ти ні за, щоб так не вчинила. Наумисне? Так точно». «Дякую», – усміхаюся їй. «Якщо чесно, я вже не впевнена, що мені все ще подобається, Меган», – продовжує Кіра. Досі не можу повірити в те, що вона виклала на Фейсбук оте відео. Мені страшенно хочеться з вдячністю обійняти Кіру, але я боюся, що розплачуся. «Покваптесь, дівчата! У вас що, більше немає уроків?» – запитує нас містер Морган. «Зустрінемося в обід?» – запитує Амара. «Я киваю». «Не хвилюйся, ми подурбуємось про тебе», – каже Кіра. «Так». «Ти – дівчина онлайн», – погоджується Амара. «А ми – твої найбільші фанатки!» Радість від розмови з близнючками триває рівно стільки, скільки шлях до драматичної студії. Близько двох хвилин. Коли підходжу до студії, мені скручує живіт від самої думки, що зараз я побачу Меган і Оллі. Я спізнююся, і всі вже зібралися. Та в класі немає ні Оллі, ні Меган. «Бен!» – гукає, кличте мене Джефф, коли я заходжу до класу. «Як ти?» «Я одразу ж розумію, що він про все знає, і відчуваю, як мене свердлять двадцять злишком пар очей. Я одразу уявляю свій номер у Вальдорф-Асторії, і нагадую собі, що це моє життя, а не їхнє, і що я знаю правду. «Саразд!» – відказую я, і поки йду до свого місця, мені здається, що майже так воно і є насправді». До обіду я стаю ще спокійнішою. Меган і Олі, нібито хворі, а люди, чиєї реакції я побоювалася, виявилися напрочуд тактовними. Можливо, вони просто не знають, як реагувати. А може Лія Браун має не так же і багато фанів у нашій школі? У будь-якому разі Кіра і Амара дуже милі, а решта лишила мене в спокої. Перед тим, як повернутися до навчання, я вибігаю побачитися з Томом. Стукаю у вікно, щоб розбудити його. «Що сталося?» – переляканим голосом питає він. «Усе нормально. Можеш їхати додому», – відказую я. І він протирає очі. «Ти впевнена?» «Так, усе буде добре. Серйозно. Повертайся додому. Поспи нормально. Май на увазі і в ліжку». Том супить брови. «Що ж добре?» Але я не вимикатиму телефон, тож якщо тобі щось потрібно, подзвони, і я зразу ж повернуся. Домовились, сміхаюся братові. Я дивлюся, як Том від'їжджає і вже збираюся повертатися до школи, коли відчуваю, що в кишені куртки зашитий телефон. Витягаю, і серце починає шалено колотитися, коли я бачу, що СМС від Еліота. Будь ласка, не серце на мене. Батько конфіскував мій ноутбук і телефон, і оце тільки зараз я забрав їх. Коли ти приходила, ми саме жахливо сварилися, і я не зміг вийти до тебе. І я... я пішов із дому. Я перечитую повідомлення Еліота, щоб знайти підказки, чи він злив інформацію про мене. Так нічого не відшукавши, запитую в нього прямо. Це ти розповів тому жовтому сайту про мене і Ноа, і про мій блог. якому сайту? Ні, але я почуваюсь жахливо через той коментар до твого блогу. Удома був такий скандал, що я не міг зберігати ясність думок. Я втік. Втік із дому. Це не Еліот. Еліот не зливав інформацію. І я відчуваю неймовірне полегшення від того, що це не він а також почуття провини, що я взагалі могла подумати на нього. «Що ти маєш на увазі, утік? Де ти?» «На пірсі». «Ти втік на пірс?» «Ні, я втік із дому і зараз на пірсі». «Треба зустрітися». Я йду дорогою від школи і продовжую писати Еліотові. «Мені також треба з тобою поговорити». «Можеш прийти на пірс? Будь ласка». Я навіть готовий пограти в ту твою улюблену дурну гру. Уже в дорозі. На пірсі я бачу Еліота, який грає на автоматах, і розумію, що справи кепські. І він вбраний у гіганський вишневий пуховик, величезні зелені гумаки і шапку вушанку, І навіть із цих дивних речей йому вдається створити цікавий образ. Що сталося? Еліот обіймає мене. Я не можу дихати, бурмочу, намагаючись вивільнити обличчя з неосяжного пуховика. Вибач, вибач. Ельот відступає на крок назад. О, Пен, пробач мені. За що? Питаю, бо знову закрадається підозра. За той дурний коментар до твого допису про цілі на Новий рік. Я був таким ідіотом. Але вдома таке коїлося, що я мушу пояснити. Це справді тільки з дому? я вдивляюся в його обличчя. Еліот кивай. Боюся, що так. І сьогодні я людина вулиць, без певного місця проживання, і одна із загублених душ нації. Але зараз зима, ти ж замерзнеш. А чому ти думаєш, я так вирядився? Еліот показує на своє хімерне вбрання. Ти ж знаєш, я не вдягаюся, як бідний російський рибалка заради розваги. «Я просто не хочу обморозитися». «А ви чому ти втік?» Батько сказав, що зречеться мене, якщо у мене з'явиться бойфренд. Еліот відвертається. «Що?» – жахаюся його словам. Еліот переводить на мене погляд. У його очах сльози. І він сказав, що ні за яких обставин не житиму під дахом його дому, якщо стану...» Еліот зобразив у повітрі лапки. «Практикувати гомосексуальність!» А вчора вранці ситуація ще загострилася, і він забрав у мене ноутбук і телефон. Що? Навіщо? Тому що він вбив собі в голову, що в Америці я познайомився з кимось, і він не хоче, щоб я контактував з ним. А чому він так вирішив? Пам'ятаєш мій план? Руйнування різдва батькам. Генк, пекельний янул, уточнюю я. Ага, ось так воно мені відукнулося. О, ні я сказав татові, забрати у підлітка доступ до інтернету – це те саме, що заборонити йому дихати. І що він сказав на це? Він же юрист. Взявся цитувати закони, аж доки... Аж доки в мене не зникла воля до життя. Гадаю, саме тоді ти подзвонила в двері. Чому ти не постукала в стіну? І чому надіслала таку роздратовану смс? Через коментар до блогу? Так? Вибач. Я так тобі заздрив. Ти справді жахливо. І я витріщаюся на нього. «Що ти маєш на увазі? Чому застрив?» «Через вас і знову». Еліот ніякого відводить погляд. «Не розумію. Чому ти мені застрив?» «Тому що в тебе все так легко і просто склалося. Ти зустріла когось, хто тобі сподобався, і батьки не заперечували. Більше того, вони ще й запропонували. Хай, давайте зустрінемо з ним Різдво». Ти можеш закохатися і жити довго і щасливо, як попелюшка. А якщо я зустріну свого прекрасного принца, мене зречуться. О, Еліот. Я обіймаю друга, а очі наповнюються сльозами. Увесь цей час мені на думку не спадало, що Еліот так почувається. Як же йому було важко! Я ненавиджу себе, що вихлюпнув це на тебе, схлипує Еліот у мене на плечі. «Ти ж мій найкращий друг, єдиний друг, а я не зумів порадіти за тебе. Але я так боявся, Пен, і досі боюся, що втрачу тебе, що він забере тебе в мене». Після почутого не можу стриматися від саркастичного сміху. Еліот насуплюється. «Ти чого?» «Нема чого боятися». «Чому?» Еліот витирає сльози і пильно вдивляється в моє обличчя. «Та ти не знаєш, що відбувається?» – Де? – В інтернеті. – Ні, я ж сказав тобі, що оце тільки зараз забрав свої речі. Я вдарся в батьків кабінет, поки він був на роботі, і повернув їх. – А виявилося, що нога ну, – музикант. Ельот нерухомо дивиться на мене. – Відомий музикант. Принаймні, відомий в Америці музикант. І я зупиняюся, збираючись із силами, щоб сказати це в голос. І він зустрічається з Лію Браун. У Ельота відпадає ще лепа. Що? Це та Лія Браун, що лідерка хіт-парадів Лія Браун? І я киваю. Та Лія Браун, що співає відому, хоче спробувати мою цукерочку? Лія Браун? Я знову киваю, на очі накочуються сльози. Це якась дурня. Я спостерігаю за реакцією Еліота і не бачу радості на його обличчя, лише шок і жах. І мені знову стає соромно, що я сумнівалася в ньому. Опен Боже мій, але як, як йому, як йому вдалося приховати це від тебе?» Тож я розповідаю йому про всі ті дрібні підказки, яких я вчасно не помітила. Про дівчину біля антикварної крамнички, підслуханий фрагмент розмови і Сейді Лі, те, що Ноа насправді майже не виходив зі мною на люди. Еліот і далі хитає головою. Але як же все те, про що ти писала в блозі, що він твоя рідна душа? Я помилялася, схлипую я. А тепер увесь світ знає про нас і знову. Бо хтось злив нашу історію сайту про зіроки, і всі знають про мій блог. Але як? «Ти розповідала Ноа ну, про блог?» «Ні, я нікому не розповідала, окрім тебе!» Еліот здивовано витріщається на мене. «Чекай, чекай!» і Він витягає з кишені телефон і переглядає повідомлення. «Ти думала, що це я зробив?» «Тільки тому, що ти був єдиним, хто знав про мій блог!» «А хто ще міг знати?» «Меган!» Еліотові брови стрімко повзуть вгору, ледь не сягаючи волосся. Що? Звідки б вона дізналася? Ти ж не казала їй, правда? Ні, але, може, вона помітила щось, коли лишалася в мене на ніч, а може, що? Олі розповів їй, Еліот знову насуплюється. А як Олі міг дізнатися? Він заходив до мене у вівторок. Був у моїй кімнаті і міг побачити блог на ноутбуці. Очі Еліота стають такі великі, уже не як блюдця, а як тарілки. Mm, добре. Сподіваюся, ти не заперечуватимеш, що відтепер усьому, що я казатиму, передуватиме фраза Якого дідька. Я сміюся і киваю. Якого дідька, ходяче селфі було в твоїй кімнаті, а він зайшов побачитися. Приніс мені різдяний подарунок. Різдяний подарунок? І що це було? Навіть не знаю, я так і не розгорнула його. Це Оллі розповів мені, що Ноа – музикант. І він побачив його фото на моєму дзеркалі і впізнав його. «Якого? Але... О, Боже мій!» Еліот бере мене за руку. «Думаю, нам потрібно сісти і поговорити». Сісти з двома шоколадними коктейлями, щоб я не знепритомні від шоку Я беру Еліота за руку, чи принаймні намагаюся намацати його руку під гігантським пуховиком І ми йдемо в бік набережної Незважаючи на кусючий морський вітер, я відчуваю, як всередині стає тепло Мої найгірші страхи не справдилися Зовсім я не самотня У мене є моя родина, близнючки А тепер повернувся мій найкращий друг Поки ми дістаємося до кав'ярні, мені вже значно краще Жоден з учорашніх моїх нічних кошмарів не втілився в життя Поки ми прогулювалися містом, ніхто не впізнавав мене і не обзивав Якщо я зможу обійтися без інтернету протягом наступного року, все буде добре. Ми замовляємо молочні коктейлі і прямуємо до столика в куточку. Зазвичай мені подобається сидіти обличчям до дверей і спостерігати за людьми. Але не сьогодні. Сьогодні я інстинктивно сідаю спиною до зали про всяк випадок. Знаєш, Пенні, насправді це Ноа втратив каже Ельот, розтіпаючи пуховика. «Ти врешті-решт пораєшся, і ідимеш далі, а він, якщо і справді такий брехун, ніколи не буде щасливим». Я киваю, страшенно бажаючи повірити цим словам. «Дякую. Як же я рада, що в мене є ти. І знаєш що? Хай там що трапиться в майбутньому». Навіть якщо одного дня я якимось дивом такий зустріну справжнього прекрасного принца Ніхто ніколи не замінить тебе Мені завжди потрібен мій найкращий друг Я з надією дивлюся на Еліота, але він сердито супить брови Так-так-так каже він, міцно стискаючи губи. І він так робить, коли чимось дуже невдоволений. Спочатку мені здається, що він дивиться на мене, та насправді він дивиться мені через плече. І я обертаюся і бачу Меган і Олі, захоплених розмовою. Вони прямують до каси. Раптом на мене накочує хвиля паніки. «Що мені їм сказати? Як я маю діяти?» Та мені не доводиться переходити до дій, бо Еліот уже зірвався на ноги. «Гей, hey, мегастерво!» – гукає він Меган. Меган і Олі обертаються і дивляться на нас. І з її мить, миті я переконуюся, що саме вони злили ту історію в інтернет. Щойно вони бачать мене, їхні обличчя набирають винуватого виразу. «Чому б вам не приєднатися до нас?» – пропонує Еліот. О, ні, дякую, ми вже йдемо, метусливо відказує Меган. Дивно, можу присягтися, що ви щойно зайшли. Еліот іде до них. Я підскакую зі свого стільця і кваплюся за ним. Привіт, Пенні, каже Олі, наважуючись подивитися мені в очі. Це ти злила історію про мене? питаю, сведлячи Меган поглядом. Вона також не підводить на мене очей, втупившись в підлогу. Я підходжу ще ближче. Це ти злила ту історію про мене? «Що про тебе зливати?» – шепить Меган. «Що ти комусь із кимось роги наставляєш?» «Я нікому роги не наставляла», – шеплю її у відповідь. я не знала, хто він і що він має подружку». А «Ну, звісно». Пирхає Меган Якщо ти не хотіла, щоб хтось про це знав Навіщо писала У своєму дурному блозі Це анонімний блог Був Доки ти про нього не дізналася Я розвертаюся до Олі Ти читав його на ноуті У моїй кімнаті Олі нічого не відповідає Але його обличчя червоніє Я розчаровано дивлюся на нього ти нишпорив у моєму ноуті. Так, блог вже запущений, виправдовується Олі. Я думав, почитаю трохи, поки ти у ванні. Не думаю, Пенні, що ти маєш право зараз когось засуджувати, пихато заявляє Меган. Скажи мені. Еліот розвертається до неї. Це ти у вечірній школі навчилася бути таким стервом? Чи в тебе це вроджене? Мені нема про що з тобою говорити Дуже добре Бо я маю багато що тобі сказати І буде значно краще, якщо ти мене не перебиватимеш Еліот підходить до неї майже в притул Ти певне найджинджуристіша Подивишся в словнику Найдурно верхіша Подивишся в словнику і найтупіша, це слово ти маєш знати, людина, яку я знаю. І якби не те, що ти страшенно образила мою найкращу подругу, я б не витрачав на тебе жодного паскаля дихання. Подивишся в довіднику. Меган повертається до Олі. І ти дозволиш йому отак говорити зі мною? Олі мовчки дивиться на Меган. Еліот сміється. Я тебе прошу. Він, напевне, надто заклопотаний обдумуванням, чи зараз вдалий час для селфі. Еліот повертається до Оль. До речі, ні, це дуже невдалий час. Але про що це я говорив? Він знову повертається до Меган. А, так. Без тіні сумніву можу заявити: ти найпотворніша людина з усіх, кого я знаю. Меган подається назад. Еліот продовжує. «Так, це правда. Ти така прикра і фальшива, що фальш просочується у тебе крізь пори, як гній». Тим часом з кухні виходить офіціантка несучи тацю з нашими коктейлями. «Ось», – каже вона, помітивши нас біля прилавка. «Усе гаразд», – каже Еліот, – «ми вип'ємо їх просто тут, разом із нашими друзями». Еліот ледь помітно мені підморгує. Офіціантка ставить тацю на прилавок і зникає на кухні. Готова, питає Еліот тихенько, коли ми тянемося по нашій склянки. Готова, і відповідаю. Ми піднімаємо склянки, розвертаємося і виливаємо коктейлі на Меган і Оллі. І якби на Олімпійських іграх була така дисципліна, як синхронне виливання коктейлів, ми з Еліутом завоювали б золото. Меган і Оллі стоять приголомшені з роззявленими ротами, поки по їхніх обличчях струмками стікає липуча, бура рідина. — Що ж, — каже Еліот Оллі, — може зараз чудовий час для селфі. Потім повертається до мене. А нам час йти. Так, погоджуюся я. Та перед тим, як піти, нахиляюся до Меган. Ти нікчема. І це не лише моя думка. Потім ми з Еліотом розвертаємося і біжимо геть. Ми не зупиняємося аж до залізничної станції. Я хапаюся за бік і намагаюся відновити дихання. О, Боже мій, це було Гранді Переводить подих Еліот. Навіть мої вигадані плани помсти не бували такими крутими. Ти вигадуєш плани помсти? Отак. Але вони надто бліді порівняно з нашою витівкою. Раптом на його обличчя находить хмара. Що сталося? Я зовсім забув, що пішов із дому. Наші погляди спрямовані на Безхатченка, який лежить біля дверей станції Ти не залишися на ніч на вулиці, кажу Еліотові Ти йдеш додому, зі мною Я впевнена, що батьки не заперечуватимуть Вони якраз вчора казали, як сильно сумують за тобою Справді Так, і можливо ми зашлемо тата до твоїх батьків Ти ж знаєш, він вміє розрулювати кризові ситуації Він порається. Тато справді знає, як діяти. Коли ми повертаємося додому і розповідаємо йому про те, що сталося, тато каже, що Еліот може лишатися стільки, скільки буде потрібно, а потім іде перекинутися словом до сусідів. Виявилося, що Еліотова мама страшенно хвилювалася після прочитання його прощальної записки. Насправді, прощальна записка була на п'ять сторінок, тож це швидше прощальне есе, а не записка. І планувала серйозно поговорити з татом, коли він повернеться додому. Увечері ми їмо піцу і переглядаємо старі епізоди друзів. Це таке гарне відчуття повернутися до нормального життя. Та все ж глибоко всередині зачаївся пекучий смуток, який не подолати піцею і сміхом. Десь близько восьмої у двері дзвонить Еліотів тато і пропонує йому поговорити. Поки вони говорять на кухні, я знервовано чекаю у вітальні. Та з кухні недолинають крики, а що ось вони навіть сміються. Нарешті, схвильовано всміхаючись, з'являється Еліот. Я повертаюся додому. Шепоче він. Тато сказав, що я можу лишити телефон і ноутбук. А якщо то... Багатозначно не я. Напевне, звернеться по консультацію. Ельот малює в повітрі лапки, щоб допомогли йому прийняти мою орієнтацію. Ого, ну, принаймні, він старається. Дуже сильно старається, сміється Ельот і міцно мене обіймає. Люблю тебе, Пен, і я тебе люблю. Після того, як Еліот йде додому, я заварюю ромашковий чай і несу його до своєї кімнати. Це так день. Думаю про те, як почувалася ще вчора, і полегшено зітхаю. Том мав рацію. Це чудове відчуття знову відкритися світові і добряче провчити Меган і Оллі. Дивлюся на підлогу, де лежить нерозпакований подарунок від Оллі. Цікаво. Що ж він приготував для мене? Піднімаю пакунок, рву обгортковий папір. Усередині рамка з фото Олі. Одним із тих, що я зробила на пляжі. Я не можу стримати сміху. Хто ж вручає іншим свої фотки в подарунок? Одразу ж згадую Ноа і його подарунки. Принцеса осінь, альбом із фотографіями, пісня. Усі вони про мене. Не про нього, який має бути з подарунками. І знову накочують біль і сумніви. Він видавався таким щирим, таким турботливим. І я викидаю фотку Олі до смітника і підходжу до програвача. Стільки всього незрозуміло. Але то вже немає значення. Сталося, що сталося. І з цим потрібно жити». Я витягаю диск з програвача і кладу назад в коробку до написаних від руки слів пісні. Хочу викинути диск, та над смітником моя рука спиняється. Я не можу. Тому запихаю його глибше в шафу під купи одягу. Поки глибше закопую диск, рука намацує ноутбук. Чи справді я відкрита світові, якщо все ще боюся заходити в інтернет? Витягаю ноут і якусь мить роздивляюся його. Ну ж бо, ти можеш, кажу собі, думаючи про сильну океану. Забираю ноутбук у ліжко і запускаю електронну пошту. Через те, що я вийшла зі своїх аккаунтів у Твіттері та Фейсбуці і відключила коментарі у блозі, навряд чи мені взагалі прийшли якісь листи. Та все ж є один. І від зіркових підглядалок І Відкриваю листа І Від JackKellipVoch.com Кому? GirlOnlineGmail.com Тема Неймовірна нагода Інтерв'ю ексклюзив Привіт! Ти, напевне, знаєш, що нещодавно на нашому сайті ми писали про твою дружбу з Ноа Фліном Ми б дуже хотіли розповісти нашим п'яти мільйонам читачів твою версію цієї історії за ексклюзивне інтерв'ю для зіркових підглядалок про ваші стосунки з Ноафліном Ми готові заплатити 20 тисяч доларів Окрім того, це підвищить відвідуваність твого блогу та привабить до нього спонсорів Я витріщаюся на екран і очам своїм не вірю Вони написали стільки брехні про мене, а тепер хочуть почути мою версію? І насправді думаю, що після того, що вони вчинили, я можу взяти... Можу взяти гроші? Я вже збираюся писати гнівну відповідь, та мені на думку спадає краща ідея. Виходжу з пошти і заходжу у блог. 4 січня. Сказки у фільм жахів. Привіт! Більшість із вас, напевне, знає, що за останні кілька днів мій блог і я перебували в центрі уваги онлайн. Дуже негативної уваги. За останні кілька днів абсолютно незнайомі мені люди писали в інтернеті брехливі і образливі повідомлення про мене, А жовті сайти поширювали плітки про мене, навіть не намагаючись перевірити факти. «Усі ці люди не знають мене. Ніхто з вас не знає мене. Ніхто з вас не знає, що ж сталося насправді». «Та все ж ви думаєте, що маєте право висловитися з цього приводу і обзивати мене?» «У цьому блозі я завжди була щирою. Це, власне, і було метою – мати куточок, де можна бути собою. Я завжди писала тут тільки правду». Так, як я її бачила. Я не знала, хто насправді бруклінський хлопець. Я знала, що його звати Ноа, що він любить музику, але не знала, що він підписав угоду зі студією звукозапису і що він має дівчину. Якби я це знала, не мала б із ним ніяких стосунків. Це мене обманули, мені розбили серце». І ніби цього мало, хтось дізнався про мій блог і злив інформацію про мене. Коли це сталося, мені здавалося, що це кінець світу. Бо ж блог був моїм прихистком, де я почувалася в безпеці і могла говорити про найособистіші речі, знаючи, що мене не засуджуватимуть. За останні кілька днів я побачила, яким дріб'язковим може бути віртуальний світ. Це світ, де люди вважають нормальним ховатися за екранами і вигаданими прізвиськами і писати огидні речі про людину, яку вони навіть не знають. А сайти типу зіркові підглядалки вважають нормальним публікувати новини, не перевіривши фактів. Вони запропонували мені ексклюзивне інтерв'ю про мої стосунки з Ноа Фліном. Сказали, що заплатять за це 20 тисяч доларів. А ще сказали, що це підніме рейтинг блогу. Так, ніби я хочу популярності серед підлих брехунів. Я ніколи не продаватиму нічиї історії. Тим паче тих, кого люблю. Навіть якщо вони зробили мені боляче. А на завершення мого останнього допису в цьому блозі хочу сказати таке. Щоразу, коли ви пишете щось онлайн, ви маєте вибір. Ви можете примножити щастя у цьому світі, а можете забрати його. Коли я започаткувала дівчину онлайн, намагалася додати щось хороше. І якийсь час здавалося, що мені вдається. Наступного разу, коли писатимете коментар чи статус або поширюватимете посилання, запитайте себе, чи це додасть хоч крихту щастя цьому світові. І якщо відповідь «ні», будь ласка, видаліть своє повідомлення. У світі і так багато суму і печалі, і немає потреби додавати ще. Я більше не писатиму тут, але хочу подякувати всім читачам мого блогу, які додавали мені пожменці щастя Я ніколи вас не забуду Пенні Портер, вона ж бо дівчина онлайн